يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما بعد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 Wahai saudara-saudara, walaupun kita berada di dunia ini, kita masih harus berusaha untuk berusaha berusaha Mempertemukan kita di malam hari ini Di mana kita berkumpul Pada malam selasa Yang semestinya ini merupakan Kajian rutin Pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala Namun pada malam hari ini Saya ingin membacakan Nasihat Yang disampaikan oleh Fadilatul as-syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah ta'ala Yang berkaitan dengan Pentingnya Untuk merajut Uhuwah di antara ahlus sunnah Dan menjauhkan diri dari segala hal yang Menimbulkan perselisihan Dan perpecahan Sebagaimana kita ketahui bahawa Ahlus sunnah Merupakan prinsip mereka Adalah senantiasa Memelihara Dan menjaga uhuwa Persatuan dan persaudaraan Karena itu merupakan nikmat yang besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala Limpahkan kepada kita Walaupun kita berusaha Untuk mengumpulkan Apa saja yang ada di muka bumi ini Membelanjakan harta benda untuk membangun ukhuwah. Jika Allah Azza Wajal tidak menghendaki terjadinya ukhuwah, maka tidak akan terjadi. Sehingga ketika Allah Azza Wajal memudahkan ahlu sunnah untuk senantiasa menjalin ukhuwah, maka hendaknya kita berusaha menjaga dan memelihara wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqtama fil ardi jamian ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Allah azza wa jalla yang menyatukan hati-hati manusia. Kalaupun engkau berusaha untuk membelanjakan semua apa yang ada di muka bumi ini, engkau tidak akan mampu menyatukan mereka, namun Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati mereka. Maka prinsip ahlu sunnah menyatukan, tidak mencerai berikan. Oleh karena itu para ulama baik yang telah meninggal, rahimahumullah, dan mungkin pula yang masih hidup. Allah. walama'us sunnah masyayikh as sunnah mereka senantiasa berusaha untuk menyatukan sufuf ahli sunnah sebab dengan ukhuwa yang terjalin yang terjaga itu akan menguatkan dakwah ahli sunnah wal jamaah tidak bosan-bosannya, Al-Alama, al Imam Rabi' bin Hadi al-Madhali, hafizahullah Taala, menasihatkan baik secara langsung, demikian pula melalui telefon untuk menjaga ukhuwah di antara ahlu sunnah. Setiap kali wujangan yang boleh sampaikan. Pasti beliau susupkan permasalahan ini At-ta'akhi Wa At ta'aluf Saling bersaudara Di antara ahlus sunnah Memupuk persaudaraan di antara mereka Dan Meninggalkan Segala sebab Yang dapat menimbulkan Furqah Perpecahan di antara kau muslimin di antara ahlu sunnati wal jama'ah. Melupakan apa yang telah lalu. Membuka lembaran baru. Ini senantiasa disebut oleh Al-Allama Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Hafizahullah Ta'ala. Demikian pula para ulama yang lainnya. Para masyayikh yang lainnya. Al Muhammad Ibn Hadi Al-Madkali Hafizahullah Ta'ala Dengan kegigihan beliau Kesungguhan beliau Untuk berusaha Merajut kembali Perselisihan yang terjadi Di antara Ahlus Sunnah Bukan hanya di negeri kita Namun Di berbagai belahan dunia Demikian pula Al-Sheikh al-Fadil Adalah bin ad-Rahim al-Bukhari Hafizahullah ta'ala Beliau Memiliki juhud Upaya Dan andil besar Dalam menyatukan Barisan Ahli Sunnah Dan Menasihati kaum muslimin Menasihati Ahli Sunnah untuk meninggalkan segala hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya para ulama. Maka dakwah ahli sunnah ini berjalan dengan baik. Upaya dan usaha mereka untuk menyatukan barisan ahli sunnah sesuatu yang sepatutnya kita dukung dan kita syukuri semenjak upaya al-allamah Rabi Ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah yang kemudian dikuatkan oleh al-allamah Muhammad Ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah untuk berupaya menyatukan barisan ahlus sunnah di negeri ini sehingga mereka mewakilkan kepada dua syekh al-syekh al-fadil ruziq bin hamid al-qurashi hafizahullah bersama dengan al-syekh al-fadil khalid bin Zahawi al-dhofiri hafizahullah yang kemudian diikut sertakan al-syekh al-fadil usamah Al-Amri hafizah Allah taala yang kemudian terjadilah suluh di Jakarta dan keluarlah poin-poin yang disepakati bersama. Lalu kemudian ditekankan lagi. Ditekankan lagi dengan suluh yang kedua sebagaimana antum ketahui terjadi di rumah Al-Alamah, Al-Imam Rabi Ibn Hadi al madkhali Hafidhahullah Ta'ala. Dengan upaya beliau. Yang juga upaya dari Al-Shaykh Al-Alamah Muhammad Ibn Hadi al madkhali Hafidhahullah. Yang dihadiri oleh beberapa masyaykh di antaranya Al-Shaykh Ruzaykh. Hafidhahullah Lalu kemudian terjadi suluh dengan poin-poin yang juga Antum telah ketahui. Kita patut mensyukuri usaha mereka, ya kawan. Untuk menyatukan barisan Ahlus Sunnah. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga dan memelihara ukhuwah di antara Ahlus Sunnah wal jamaah, Di antara Salafiyin di atas al haq dengan sunnah Nabi S.A.W. Dan tidak lupa pula kita mengingat andil yang besar dari Al-Syeikh Al-Fadil Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala Upaya beliau dalam menyatukan Ahlu Sunnah Bahkan di antara masyayikh ahlu sunnah, beliau memiliki andil dalam menyatukan mereka, dan itu terbukti dari sekian banyak mukjiz, sikap-sikap dari hadilah syeikh Abdullah Al Bukhari, hafizahullah taala, dan termasuk. Pada saat kita berkunjung ke rumah Asy-Syaikh Rabi'ah hafizahullah taala untuk melakukan suluh di rumah beliau bada isya beliau sebenarnya hadir beliau juga datang ya asy Al Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dan kita alhamdulillah bertemu dengan beliau Bersalaman dengan beliau bermajelis dengan beliau Beberapa saat ya. Lalu kemudian uh, Beliau pulang ya. Dan beliau tidak mengikuti Suluh yang terjadi di Ruangan Al-Allamah Rabi Ibn Hadir Al-Madkhali Namun saya yakin bahawa Beliau mendukung Suluh tersebut ya. Dan sebelum beliau pulang ter Sempat terjadi perbincangan antara beliau dengan Asy-Syeikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Allah taala lalu kemudian beliau pulang dan wallahu alam mungkin beliau mewakilkan kepada Asy-Syeikh Muhammad Al-Madkhali untuk terjadinya suluh di rumah Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah sehingga saya menganggap bahwa beliau juga memiliki andil untuk terjadinya suluh di rumah Syekh Rabi'. Hafizahullah taala. Demikian pula, ma'asyara alaihi rahimatullah, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Abdul Al hafizahullah taala, beliau memiliki andil yang besar dalam menyatukan para masyayikh dalam menyatukan para masyayikh ahlus sunnah pada saat sempat terjadi khilaf dan sempat uh, sebahagian dari masyayikh ahlus sunnah dibicarakan oleh yang lain maka Al syeikh Rabi' bersama dengan As-Syeikh Muhammad Naha Al Madkhali, Hafidhahum Allah itu berupaya untuk menyatukan para masyayikh berkumpul di rumah As-Syeikh Rabi'i Hafidhahullah Ta'ala dan terjadi istima tersebut terjadi majlis itu yang dihadir oleh ببرافة مشايخ لأن تراني ينحاضر كتكاته تنتوني الشيخ ربيع الشيخ محمد بن هادي الشيخ عبد الله البخاري الشيخ عادل منصور الشيخ أبو الفضل الليبي الشيخ أحمد بزمول Al-Sheikh Khalid bin Abdul Rahman al-Misri Al-Sheikh Muhammad Abu Uthman al-Ajari Dan kalau tidak salah Al-Sheikh Ruzaiq Al-Qurashi Hafidhahumullah ta'ala Dan saya tidak mengetahui yang lainnya Mereka menghadiri pertemuan tersebut Dan kemudian terjadilah kesepakatan Untuk tidak saling membicarakan tidak saling mengeritik antar satu syaikh terhadap syaikh yang lain dan senantiasa memelihara ukhuwah di antara mereka apabila terjadi perselisihan beberapa permasalahan ilmiah maka diselesaikan di antara para masyaikh tersebut hafizahumullah saya ingin menukil Uh, sedikit dari apa yang ditelamkan oleh Al-Syaikh Muhammad Abu Uthman Al-Anjari hafizahullah taala beliau salah seorang -sala -sala -sala masyayikh Sunnah dari negeri Kuwait dan beliau termasuk di antara yang direkomendasi oleh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali dalam satu audio yang كогда الشيخ ربيع، حفظه الله تعالى، بليد تانيا، تنتن، تيجى مشايخ، الشيخ خالد الضفيري، ثموديا الشيخ عادل المنصور، ثموديا الشيخ موسى العنجري أبو محمد أبو ثمان العنجري، حفظهم الله، مكا الشيخ ربيع، ما موجي مركا. Dan menyebut mereka termasuk di antara masyayikh. Ahli sunnati wal jamaah. Nah beliau termasuk yang menghadiri jelsah. Tersebut di rumah syayikh. Rabi' hafidhahullah. Beliau mengatakan. Ya, dalam celamah beliau. Uh, ketika beliau. Menjelaskan. Dalam ceramah beliau yang berjudul Akhuna al-Allamah Muhammad bin Hadi al-Madkhali Hashaka ثم Di sana beliau menerangkan kata beliau wa adzkuru huna kalimatatan li al-Fadil Syekh al-Bukhari hafizahullah Dan aku menyebut di sini satu kalimat yang disampaikan oleh al-Syekh yang mulia Al-Shaykh Al-Bukhari, Hafizahullah. Abdullah Al-Bukhari yakul, bahawa Al-Shaykh Abdullah Al-Bukhari mengatakan, Thamma taamrun arghab. Bahawa di sana ada satu perkara yang aku ingin jelaskan. Lalu diterangkan oleh Al-Anjari, Hafizahullah, hadha dhaqarah fil jelsah ma'a ikhwanihi Al-Shaykh Bazmul, Al-Shaykh Abu al-Fadl, Al-Shaykh Abu al-Abbas yaqulu lil jami'i ini beliau sebutkan dalam jilasah di rumah Syekh Rabi' bersama dengan saudara-saudaranya termasuk yang hadir ketika itu Syekh Bazmul maksudnya Ahmad Bazmul Syekh Abu fadl dari Libya dan Syekh Abdul Abbas Abdul Abbas maksudnya Adil Mansur hafizhumullah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 dan ini insyaAllah merupakan penyempurna dari apa yang telah diterangkan oleh para masyayikh. Yani, Ia mereka masing-masing berbicara ketika itu. Dan penting untuk diingatkan. yaitu apa yang disebutkan oleh Syekh Khita. Iaitu Syekh Rabih. Hafizullah. Dan Syekh Rabih ada di majlis tersebut. Fi thanaya kalamihi. Anahu, Adrak Ktiran, Min Ahli Al Hadith, Min Al Hindi, Wal Pakistan, Wal Sudan, Gndma Yajdamigun Fi Musim Al Haji, penyampaian beliau, Di mana beliau mendapati banyak dari Ahlul Hadith, Ahlul Sunnah, Dari India, Dari Pakistan, Dari Sudan. Ketika mereka berkumpul di musim haji, maka tidak ada perkumpulan mereka, melainkan saling menyatu di antara mereka. Saling bersaudara di antara mereka. Kata al-Syeikh al-Anjari, hafizullah, melanjutkan, Lāḥidh daʿwat asy-Syaikh al-Bukhārī illā at wa at-tarāḥum. Perhatikan apa yang menjadi ajakan dan dorongan Asy-Syaikh Abdullāh al bukhari Bahawa tidak terjadi di antara mereka melainkan persaudaraan. Saling mencintai di antara mereka, saling merahmati di antara mereka. Wa saling bersaudara di antara mereka. متعالفون, متحابون, Demikianlah ahli sunnah di setiap tempat mereka saling menyatu, saling mencintai, berkumpul di atas al-haq, dengan al-haq dan untuk al-haq mumtathilin qaulal ta'ala mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillah jami'an wa berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan kalian bercerai-berai jangan kalian berpecah belah hadza huwa al-i'tisam inilah yang dimaksud i'tisam berpegang teguh dengan tali Allah dengan Al-Qur'anul Karim dan dengan sunah hكذا يقول الشيخ بعد ذلك Syekh Abdullah Al-Bukhari itulah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari beliau mengatakan yatawalla minal istimsak was-sair ala hadzal sirat at-taaluf wat-ta'akhhi wal-ijtima' ala al ya. dengan berpegang teguh kepada al-haq dan berjalan di atas as-siratul mustaqim itu akan melahirkan dan menumbuhkan at-taaluf saling menyatu wa ta'ahi saling bersaudara wal istima' al-haq dan berkumpul di atas kebenaran ini nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala oleh kerana itu para masyayikh ketika itu mereka semua sepakat tidak ada yang mengkritik satu dengan yang lain meskipun kita meyakini terjadi masalah-masalah ilmiah di antara mereka itu terjadi namun permasalahan ilmiah yang menjadi perselisihan apakah harus menyebabkan timbulnya perpecahan kan tidak tidak demikian terjadi perselisihan Namun tidak harus menyebabkan timbulnya perpecahan. Yang ini mentahzir yang lain, yang ini menghajir memboikot yang lain. Dalam keadaan mereka semua berjalan di atas sunnah. Mereka seluruhnya dari ahli sunnah. Mereka semua memuliakan syekh yang sama. Mereka memuliakan Syekh Rabi', mereka memuliakan Syekh Ubaid, mereka memuliakan Al-Syekh Muhammad bahadi, dan para masyarakat yang lainnya hafizahumullah jika mereka bersama di atas ulama yang sama lalu mengapa mereka berpecah? mengapa mereka saling memusuhi satu dengan yang lainnya? tanda tanya besar ma'asyarakat al-shaykh Abdullah al-Bukhari tidak henti-hentinya untuk menasihati permasalahannya. Berjalan bersama dengan para ulama yang lain, Bersama dengan as-syeikh Rabiq. Bersama dengan as-syeikh Muhammad bin Hadi. Hafizahullah. Untuk senantiasa memelihara ukhuwah Di antara ahlus sunnah. Oleh karena itu dalam satu nasihat. As-syeikh Dallal Bukhari. Hafizahullah. Beliau ada uh, liqa, biasanya ada pertemuan rutin pada hari Jumat di Masjid Jami' Ridwan. Di sana ada satu kalimat yang beliau sampaikan. Yaitu pada tanggal 27 Rabiul Awal tahun 1439 Hijriah. Ini yani beberapa hari yang lalu namun karena terlalu panjang saya potong sedikit dari apa yang beliau sampaikan di mana beliau ditanya tentang adab seseorang dalam dalam bertanya ketika ada seorang yang yang bertanya gimana adab yang baik dalam bertanya kepada seorang syekh, seorang alim karena kita melihat ada sebagian orang itu mempertanyakan Di setiap tempat Di jalan Di kampus ya Bahkan di lift Di hadapan manusia Mereka bertanya Kepada para masyaykh Demikian dan demikian Tentang keadaan sebagian orang Walhasil eh, Syekh Abdullah Al-Bukhari Hafizullah Ta'ala Menyampaikan nasihat yang bermanfaat insyaallah taala beliau menukil perkataan Al Hafiz An-Hazm rahimahullah bahawa beliau mengatakan idza sa'alta fas'al tafaqquhan la ta'annutan apabila engkau bertanya maka bertanyalah sesuatu untuk tafaqquh tujuan bertanya itu untuk mendapat ilmu Bukan untuk ta'annut. Bukan untuk uh, bersikap berlebih-lebihan. Bukan untuk menyelesaikan syariat. Tapi bertanyalah yang bertujuan untuk menuntut ilmu. Memahami ilmu agama. Lalu kemudian uh, beliau mengatakan, Yajibu an tura'iya al-adab fi wajib bagi engkau untuk menjaga adab dalam bertanya wa ahlul ilm para ulama rahmatullahi alaihim mereka telah menerangkan dalam karya-karya ilmiah mereka ketika menyebutkan tentang adab adab menuntut ilmu adab-adab seorang menuntut ilmu hadith yadhkuruna jumlatan minal adab, wa ya'tanuna bimas'alati adabi mada as-soal mereka menyebutkan, sekian banyak adab termasuk yang sangat diperhatikan oleh para ulama adalah permasalahan adab ketika bertanya permasalahan adab ketika bertanya falatufjir, maka jangan engkau menyimpang dari kebenaran meskipun dalam hal bertanya kepada seorang alim, bertanya kepada seorang syaykh li kulli maqamin maqal setiap tempat ada pembahasan tersendiri ya. setiap tempat setiap keadaan ada pembahasan tersendiri yamshi wa ya syaykh ma ra'yuka fi fulan wa illan <tell> wa fa fil khalfi mada yusajjil bil khufya, hatta mada ifa'al Hal yuridu li nafsihi wa la yuridu ba'da dhalika ma an tantahi min al-jawab yu'tika Dia berjalan di belakangmu lalu bertanya, "Ya Syekh, apa pendapatmu tentang si fulan? Apa pendapatmu tentang si Ilan?" Dia berjalan di belakang Syekh sambil merekam secara rahasia. Merekam secara rahasia. Nah, ini satu fenomena yang wajib bagi kita mengajar Allahumma Alhamdulillah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari cara-cara yang seperti ini, ya. melakukan perekaman secara rahasia Dalam keadaan syekh tidak mengizinkan itu. Dalam keadaan seorang alim tidak mengizinkan. Ada majlis yang syekh mengizinkan. Maka kita tidak mengapa merekam. Ada pula majlis yang sheikh tidak meridwai. Seseorang merekam ucapannya. Maka tidak diperbolehkan seorang melakukan perekaman tanpa izin dari sheikh. Tanpa izin dari halim. Oleh karenanya kadang-kadang ada sebagian ikhwan itu kalau bertanya mana rekamannya? mana rekamannya, Tidak mesti ketika seorang duduk bersama sheikh harus ada rekaman. Ya. melakukan perekaman di hadapan syekh secara rahasia tanpa pengetahuan syekh ini adalah tindakan yang sama sekali tidak beradab dan itu diingatkan termasuk al-syekh Abdullah al-Bukhari hafizahullah taala beliau mengingatkan tentang buruknya perbuatan orang seperti ini maka wahai ma saudara rahimakumullah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tinggalkan cara-cara yang seperti ini Kata beliau, "Yusajjil bil khufya." Sampai mana dia فعل? Dia merekam secara diam-diam, secara rahasia. Ya. Hingga apa yang dia lakukan? Apakah dia merekam untuk dirinya atau mungkin setelah itu? Setelah engkau mendengarkan jawaban, dia telah memberikan jawabannya kepadamu seorang syekh. Dia tangkap rekaman itu, dia tinggalkan syekh. Lalu tidak berapa lama muncul di di medsos, ya. kata beliau abdul wasail tidak berwatak syahun melalui media-media yang menyebabkan timbulnya perpecahan dan perselisihan. Ya. Orang-orang mengatakan wasail al-isti'mai, wasail al-tawasul al-isti'mai, media. Sosial penghubung Di antara manusia Kata beliau bukan penghubung Pemecah belah Media pemecah belah ya. Karena sekian banyak dari Medsos-medsos ini Semua orang berbicara ya. Orang yang paling bodoh Sekalipun Karena ada media ini Punya data internet Bisa berbicara Dengan bermodalkan Dia punya FB, Facebook, dia punya Twitter, atau punya WA, Hus. semua bisa berbicara. Nah, Orang menganggapnya dia seorang yang alim, karena paling banyak berkomentar. Padahal dia orang yang paling bodoh. Di tengah-tengah masyarakatnya. Allahul Musta'al. Ini juga yang diperingatkan oleh para ulama, hati-hati dari syuyuhul internet syekh-syekh yang tidak muncul kecuali di internet jadi ya. tidak diketahui asar dakwahnya di tengah-tengah masyarakat tapi kalau di internet seakan-akan dia yang paling berilmu Allahumusta'an ini yang kata beliau syekh Abdullah al-Bukhari awra latil masyakil bainan nas wal kedib wal iftiyad ba'dihim ala ba'dim ini yang menimbulkan problem di tengah-tengah manusia Kedustaan. Akhirnya menimbulkan perselisian sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Bukankah demikian? Kata beliau. Hala mu'asir, muaish Mujud. Bukankah ini ada di tengah-tengah kita sekarang ini? Ada. Terjadi. Nah. Lalu kemudian beliau mengatakan... Ya ikhwati la naj'al af'al ba'd ikhwanina subatan ala hadha al-manhaj salafi al-tahir al-naqi Wahai ikhwas kalian, jangan kita menjadikan perbuatan sebagian ikhwan-ikhwan kita menjadi sebab tercelanya dicelanya manhaj ini dicelanya manhaj ini manhaj yang suci yang jernih ini jadi bahan tertawaan ahlul bidah Allahu musta'an mereka akhirnya melihat bahwa salafiyun ini kerjanya gini aja ya. ribut aja Allahu musta'an jangan demikian kata beliau hadhihi ad-da'wahul mubaraka as-suniyyah as-salafiyyah at-thahirah an-naqiyyah al-mubarra'ah min al-ahqad wa ad-daga'in wa al-qalaqil hadhihi da'watun nabiy sallallahu ini adalah dakwah Salafiyah Sunniyah yang penuh berkah, yang suci, yang jernih, yang dijauhkan dari segala kedengkian, segala hal-hal yang menimbulkan kekacauan dan keributan. Ini adalah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ehfaduha, peliharalah dakwah ini. Hafizu alaiha, jaga dakwah ini. Ittaqulillah ya jamaat al khair fi hadi da'wah Bertakwah kalian kepada Allah wahai para jamaah yang menghendaki kebaikan dalam dakwah ini la nakunu ma'a ila hadmin nati ala hadhihi jangan kita menjadi orang-orang yang menjadi sebab hancurnya dakwah ini kita mendatangi dakwah ini lalu kemudian kita merusak mencangkul dakwah ini merusak dakwah ini memecah belah dakwah ini ikhtaruu hadhihi ad-da'wah qumu bihaqqiha Hormati dakwah ini. Tegakkan haknya. Ittaqullah fi masyayikhihak. Wa ulamaiha. Wa talabatil ilmi fiha. Bertakwa kalian pada Allah. Terhadap masyayikh dakwah ini. Terhadap para ulamanya. Para penuntut ilmunya. Ma hadha tanahur. Wa tadabur. Ka s'arat 'inda inda min minal nas. Al an. Salafi. Ya'ni ma'adha? At-tanahur. Ada apa perpecahan ini tetap di? Ya. Permusuhan di antara mereka. Sampai-sampai kebanyakan manusia menganggap salafi ini apa? Salafi itu identik dengan perpecahan. Wallahul Ustaz. Ya'ni tadabur. Ya'ni tanabuz. Ya'ni kada. Saling bermusuhan. Saling melontarkan gelar-gelar buruk. Antara satu dengan yang lain. Hakada sorat kathiru minal nas. Minal ammat wa dhamma. Ini yang terjadi. Ini yang dirasakan oleh kebanyakan manusia awam. Tasyawwahu hadhihi ad-da'wah at-naqiyyah, as-safiyatu ar-rahimah. Tasyawwahu fi adhhaan kathir min an-nas bisabab man akhirnya menjadi buruk citra dakwah ini. Dakwah yang murni ini, dakwah yang hakikatnya penuh rahmat dan kasih sayang ini. Namun dirusak dan dikotori. Ya. Dan menjadi uh, kotor, menjadi rusak dalam pandangan sekian banyak orang. Siapa penyebabnya kata beliau? Bisa babi ba'di sufaha wa ba'dir ruwai al-muntasibina ilaiha safih. Disebabkan karena sebahagian orang-orang bodoh. Sebahagian orang-orang dungu. Yang menisbatkan dirinya kepada da'wah salafiyah. Lalu berbicara tentang berbagai macam permasalahan. Sahih? Bukankah demikian? Subhanallah al-Azim. Al-Ali al-Azim. Tasma'u ajaban wa taqra'u ajaban. Engkau mendengarkan sesuatu yang mengherankan. Membaca sesuatu yang mengherankan. Sekarang kan. Masya Allah, Semua jadi. Ulama al-Jarha wa ta'adil. Semua jadi ulama al-Jarha wa ta'adil. Yang ini masyaAllah Allah menjarah. Yang itu menjarah. Ya muncul lagi tulisan fulan muncul tulisan Allahu Akbar subhanallah Nah musibah hal hadha min dinillah kata beliau apakah ini dari agama Allah subhanahu wa ta'ala apakah ini dari agama Allah semua orang bisa berbicara uqsimu birabbis sama wallah wabilah watallah hadhi il oh. yaminul mughalada la ukaffiru anha وَاللَّهِ أَنَّا هَذَا لَيْسَ مِنْ شَعِ اللَّهِ وَلَيْسَ مِنْ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ مِنَ الدَّعْوَةِ السَّلَافِيَةِ فِي شَيْءٍ Aku bersumpah dengan nama Allah Rabbus Sanat demi Allah berulang-ulang kali beliau mengulangi sumpahnya sumpah yang berat ini saya tidak akan membatalkannya saya tidak akan melanggarnya demi Allah bahwa ini bukanlah bagian dari syariat Allah. Ini bukan dari bimbingan Rasulullah, ini bukan termasuk dari dakwah salafiyah sedikit pun. Bukan sama sekali dari dakwah salafiyah. Walau لبست هذا amra. الف عباءه. Walaupun engkau menutupi perkara ini dengan seribu pakaian abaya. Walaupun Engkau berusaha menutupi. Menganggap ini bagian dari sifat. Ini bukan bagian dari Salafiyah Kata beliau. La yumikinu ayyakuna hadap min dili lah. Ini tidak mungkin. Bagian dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullahu fi anfusikum ya ikhwata. Bertakwa kalian kepada Allah. Terhadap diri ini di kalian. Ittaqullahu fi hadhi da'wah. Ihtarimu ha. Bertakwa kalian kepada Allah. Muliakan dakwah ini. Aina rifquh. Aina al aina ar aina al Mana kelembutan di dalam dakwah ini? Bersikap lembut terhadap saudara-saudara kita yang lain. Mana rahmah, kasih sayang terhadap yang lainnya? Aina nashr al aina nashr al aina nashr al-ulfah bain al-ikhwah ba'dihim ba'da. Mana sikap kita menyebarkan rasa cinta? Menyebarkan persaudaraan? di antara ikhwan sebagian mereka dengan sebagian yang lain aina idhar bayadhi hadhihi da'wati naqiyyah mana sikap kita dalam menampakkan putihnya jernihnya dakwah yang mulia ini yang suci ini aina idharu safai hadhihi da'wa wa wuduhaha nas di mana kejernihan dakwah ini yang jelas di tengah-tengah manusia Hal makna sofa walwudhu huwa tadmirul gair hatta tadtabbaq. Apakah makna kejurnihan dakwah ini, kejelasan dakwah ini, yaitu merusak yang lain, menghancurkan yang lain hingga dakwah itu dianggap menjadi jelas? Apakah seperti itu yang dimaksud? Ya. Menghancurkan dakwah yang lain dalam keadaan mereka sama-sama dari asal sunnah, mereka sama-sama dari salafin. Apakah yang seperti ini dakwah? Hal makna Sufah dan Nqa'an, an aku tulak wa atqan fi ahi, al ma'i sabah masa aqidah, wa min haj, hatta akuul anni min al-wadhin, wa min al-anqiyah, wal asfiyah. Apakah termasuk diantara kejernihan dan kesucian dakwah ini? Saya membunuh saudaraku sendiri, saya mencerca saudaraku sendiri yang dia Sebelumnya bersamaku pagi sore bersamaku dalam hal aqidah sama dalam hal manhaj sama saya mencerca saya membunuh saudaraku sendiri agar kemudian aku dianggap sebagai orang-orang yang yang yang wali yang jelas manhajnya yang suci manhajnya yang jernih manhajnya apakah seperti itu mengkalah ada siapa yang mengatakan demikian cara berdakwah itu. Siapa yang mengatakan demikian? La yaqulu hadha illa dasisatun dakhilun ala da'wah, laisa minha ajnabun anha, ma'rafaha wala shamma ra'ihataha. Kata beliau, ya. Maaf, ana enggak sedang marah ini ya. Jangan sampai ada yang marah, oh, ini berapi-api. Ya. karena memang Syekh Abdullah Hafizullah ketika menyampaikan ini ges juga gitu Nah. Ya. No. Kata beliau, tidak ada yang mengatakan ini kecuali penyusup. Penyusup yang dimasukkan ke dalam dakwah ini. Ya. Dia bukan dari salafi. Dia jauh dari dakwah salafiyah. Dia tidak mengerti dakwah salafiyah, tidak pernah mencium aroma dakwah salafiyah itu. Subhanallah. Fi zamanin minal azman wa waqtin minal awqat di satu zaman dari zaman-zaman Di waktu, dari waktu-waktu yang ada Mereka tidak mengenal dakwah salafiyah Mereka tidak mencium aroma dakwah salafiyah Hadihi da'wah tul mubarakat Ittasahatil arda syarqan Wa garban bifadlillah Dakwah yang penuh berkah ini ya, Itu sampai menyebar Di permukaan bumi Timur dan barat Dengan keutamaan dari Allah SWT Awalan ثُمَّ بِتَمَسُكِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَالدُّعَاتِ أَلَّذِينَ حَمَلُوا هَذِهِ الدَّعْوَةِ شَرْقًا وَغَرْبًا شَمَالًا وَجَنُوبًا Dengan keutamaan dari Allah, kemudian sikap berpegang teguhnya para penuntut ilmu, para da'i yang mereka memikul dakwah ini. Di timur, di barat, utara, selatan, mereka Bersama-sama menyebarkan dakwah yang senantiasa mengajak kepada persaudaraan. Senantiasa mengajak kepada persatuan saling mencintai di antara ahlus sunnah. Laka'an tanzur mazalan. Coba kamu lihat kata beliau. Hadha'al imam al-muhadith muqbil al-wadi' rahimahullah. Wa ghafaralah. Perhatikan. Al-imam al-muhadith muqbil al-wadi' rahimahullah kharaja wa huwa khirrijun wa talibun darasa fil jamiah sahih beliau keluar beliau lulusan dari jamiah islamiyah ya sebagai seorang talib beliau belajar di kampus di jamiah islamiyah di madinah bukankah demikian raja'a ila baladihi mualliman mubayyinan nashiran as sunnah mubayyinan linnasi mualliman al khairah mu'tasiman biha mu'tazan biha beliau pulang ke kampungnya sudah pernah kita terangkan ketika beliau pulang kampungnya di mana kampungnya? di tengah-tengah syiah beliau kembali kampung halamannya menjelaskan mengajarkan menyebarkan sunnah menerangkan kepada manusia kebaikan berpegang teguh kepada sunnah merasa mulia dengan sunnah nafa'allahu bihi tilkal bilad min ahli baladihi wa min ghairihi minal akhtar maka Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat negeri itu negeri Yaman bahkan yang lainnya dari berbagai negeri negeri yang lain qad sami'tu kalimatan min fami shaykhihi al-imam al-muhaddith al-albani rahimahullah aku mendengarkan sebuah ucapan dari lisan guru asy-syekh muqbil yaitu al-imam al-albani rahimahullah Min Fami Albani ila Audni bela Wasil. Aku dengarkan langsung dari mulut ash al Albani masuk ke telingaku tanpa perantara. kata beliau. Wakuntu ama mesheikh. Aku ketika itu berada di depan Sheikh al Albani. Yajlis ala kursi. Wa ana tahta. Fi majlis. Beliau ketika itu duduk di atas kursi. Aku di bawahnya kata Sheikh Abdullah Bukhari di satu majlis, jamaah Nabi Syekh rahimahullah fil Madinatul Mubarakah. yang kita berkumpul bersama Syekh di Madinah wa saalahus lalu kemudian ada seorang bertanya kepadanya maka Syekh balik bertanya min ayil biladi anta dari negeri mana kamu maka penuntut ilmu ini menjawab min al-Yaman saya dari Yaman Maka Sheikh Al, -al Bani bertanya, "Kai fa Sheikh Bagaimana keadaan Sheikh Al-Muqbil? Kata beliau, "Alhamdulillah beliau darwis. Alhamdulillah beliau terus mengajar dan beliau menyebutkan tentang uh, aktivitas Sheikh. Apa kata Sheikh Al Bani, "Rahimahullah, nigma talib kana, wa nigma Sheikhu huwa. Nigma talib kana, wa nigma Sheikhu huwa." Ahlih Mubin sebaik-baik pelajar pada masa ketika beliau belajar di Jame Islamiah dan sebaik-baik syekh beliau sekarang ini ketika beliau mengajar di pondoknya di maahadnya di masjid sebaik-baik pelajar pada masa dia menuntut ilmu dan sebaik-baik syekh ketika dia mengajarkan ilmunya. Subhanallah lihat ya kawan para ulama saling cinta mencintai di antara mereka. Saling memuji di antara mereka. Nah, kata beliau, hakeun mudah cuahit wamiluhu kafir. Ini permisalan satu contoh dan yang semisal seperti ini banyak sekali. Taratin fil Afar, fil biladil Hindu wa Sindu wa gairi dalik wa al Pakistan, Sharrik wa gharib. Ya, manusia menyebar di berbagai belahan dunia di India. Di Sindi, yang lainnya di Pakistan, Timur Barat, Nasyruhadi hidayah al-mubarakah. Mereka menyebarkan dakwah yang penuh berkah ini. Kano ida istamaufi mawasi milhaji walumro. Mesthalan min hadhihil bilad. Watilkal bilad kaaan ala qalbi rajulin wahidin. Mereka dahulu ketika itu, apabila mereka berkumpul di musim Haji dan Umrah dari berbagai negeri itu tatkala mereka berkumpul seakan-akan mereka berkumpul dengan satu hati tidak ada kedengkian di antara mereka tidak ada saling menjauhi di antara mereka yatabahadzun wa yatadarasun wa yatanaqalun ala qalbi rajulin wahid laa ihana wala mereka saling membahas ilmu saling ajar mengajari saling menukil Saling diskusi di antar mereka. Mereka bangkit dari majlis itu seakan-akan mereka satu hati. Tidak ada kedengkian, tidak ada keributan di antar mereka. Tidak ada yang menimbulkan fitnah. Ida ya. masuk ila Sheikh film masirik an Sheikhin film magrib Zakarah wa Atna alai khayran wa arrafah ahl biladih bihi. Ketika disebut seorang Sheikh ya. di daerah di wilayah timur tentang seorang Sheikh di wilayah barat maka dia menyebut saudaranya memuji kebaikan terhadap saudaranya itu dan memperkenalkannya kepada penduduk negerinya demikianlah dakwah mereka barakallahu fikum ya. menyebar sampai kata beliau hatta inna ba'd ba al-iktishahat ad-da'wah as-salafiyah kulla baitin fiha fil al-ghalib al-kathir qalla wa yanduru an tajida baitan la da'wata fihi Wa mu'dhu shababi tilkal bilad fi dhalika az-zaman kanu ala sunnah wa ala hadhihi ad-da'wati al-mubarakah hatta dakhalat al-fitnah bahkan di sebagian negeri ya menyebarnya dakwah salafiyah ini itu sampai masuk ke setiap rumah ya. sehingga mayoritas rumah-rumah yang ada di wilayah tersebut mereka mengenal dakwah salafiyah sangat jarang engkau mendapati satu rumah dalam keadaan mereka tidak mengenal dakwah salafiyah Mayoritas para pemuda yang ada di negeri tersebut. Pada zaman itu. Mereka berjalan di atas sunnah. Dan di atas dakwah yang penuh berkah ini. Sampai kemudian. Masuklah fitnah. Yang memporak-porandakan barisan ahlus sunnah. Yang menghancurkan ukuwah di antara ahlus sunnah. Wallahul musta'an. Lalu kemudian. Di sini beliau menyebutkan sebuah Kejadian. Bagaimana uhuhuah dan persadaran diantara para ulama itu. Para masyayikh itu. Kata beliau, aku ingin menyebutkan kepada kalian. Satu majlis diantara sekian maj, banyak majelis Ketika berkumpulnya dua syaykh. Dari syaykh-syaykh kami. Yaitu syaykh Al-Allama Muhammad Aman Al-Jami Rahimahullah. Dan syaykh kami Al-Allama Ali Bin Sinan Rahimahullah. Mereka ini berkumpul di satu majlis di majlis umum dan ini kata beliau beliau ingatkan wah ada minta dibiwa terbia til masyayikh li abna himutullah dan ini termasuk didikan pendidikan para masyayikh kepada murid-muridnya. Syekhuna rahimahullah Syekh Muhammad Aman Al Jami itu sangat perhatian dengan murid-muridnya Demikian pula para masyayikh yang lain. Lalu ada satu waktu kesempatan, ya, ketika ada kesempatan-kesempatan tertentu eh, pada saat cuaca tidak terlalu panas, Rasul ya, Muhammad mengatakan, lalu natalah ma maat pala bawal ehqwa, tulah belhalqa, yani ya linnuzah. Ya, kalau misalnya pada saat ini kita pergi ya, bersama para pelajar, murid-murid ya, beliau, para ehqwa. Yang biasa hadir di halakah beliau? Gimana kalau kita pergi ke satu tempat refreshing? Jadi para ulama juga mengenal refreshing juga ini. Nah, kadang-kadang kalau seorang belajar kan ya, otak itu terasa penuh sehingga perlu ada ada penyegar. Gitu. Nah, saya tulus meminta kami baca ilmu, <mukh> maka beliau pun meminta aku dan sebagian ikhwah untuk mengatur ya, waktu yang sesuai, lalu kemudian mereka, yakni kami bersama dengan Sheikh keluar di satu tempat tertentu, bukan untuk bermain-main bersenda gurau kata beliau, ya, tapi perjalanan mereka penuh dengan hiburan ilmiah. Ya, jelas bersama Mas bersama ulama, ya tentu dalam perjalanan penuh dengan hal-hal uh, yang bersifat ilmiah sehi mawaddah ka'ab bin ada rasa cinta seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya maka dalam satu kesempatan satu kesempatan pertemuan dengan syekh tersebut kami ingin pergi ke satu tempat lalu di sana kami sarapan bersama bersama dengan dua syekh kami syekh Muhammad Aman dan syekh Ali bin Sina bersama para pelajar yang lain Lalu kemudian uh, Syekh Muhammad Aman mengatakan Syuh thullab Syekh Ali bin Sinan, keman datangna mana. Lihat mana murid-muridnya Syekh Ali bin Sinan, ayo mereka juga datang bersama kita, kumpul. Ya, murid-murid Syekh Ali bin Sinan, murid-murid Syekh Muhammad Aman. Lalu kemudian mereka pun membuat dua saf. Ada yang duduk di sini, ada yang duduk di sini, walhasil mereka pun membentuk halaqah bersama dengan dua sheikh ahlus sunnah walhasil setelah sarapan pagi lalu kemudian ada majlis umum bersama dengan dua sheikh maka terjadilah tanya jawab dengan penuh adab dan rasa hormat kepada sheikh lalu kemudian ada seorang bertanya ada seorang bertanya ya bertanya kepada Syekh Muhammad Aman. Kata Syekh Abdul Bukhari, saya tahu pendapat Syekh Muhammad al Aman, saya tahu pendapat Syekh Ali bin Sinan. Ada seorang bertanya kepada Syekh Muhammad Aman tentang masalah al-uzur bil jahl. Ya, apakah seorang ketika melakukan perbuatan syirik langsung dihukumi dia kafir musyrik atau diberi uzur? Ya. Sampai ditegakkan kepadanya hujah, ditalangkan kepadanya hujah, lalu kemudian, uh, setelah itu dihukumi apakah dia kafir, musyrik, keluar dari Islam atau bagaimana. Walhasil banyak rincian cukup uh, dalam pembahasan ini. Nah, dua syekh ini berselisih dalam masalah perkara ini. al uzur bil-jahl. Apakah seorang yang melakukan perbuatan ke kekafiran, diberi uzur dengan kejahilannya atau tidak. Cukup dalam pembahasan ini tentunya. Dan tentu masing-masing sheikh punya argumen. Punya alasan. Dua sheikh ini tidak sependapat. Tapi kata beliau coba perhatikan ukhuah mereka. Perhatikan ukhuah mereka. Nah, ada seorang bertanya tentang masalah ini kepada sheikh Muhammad Aman Al Jami dalam keadaan sheikh Ali bin Sinan hadir di situ. Hadir di situ Walhasil Ditanyakan Maka Syekh Muhammad Al-Jami Menjelaskan Apa pandangan beliau dalam permasalahan Menyebutkan dalil-dalil Alasan-alasan Dan seterusnya Syekh uh, Ali bin Sinan Diam Tidak memberi komentar sama sekali Padahal Berselisih ini Berselisih pendapat Ini perhatikan adab Nah. Ta'rif hatta min qadim fi man yuthirul fitan mawjud. Ya. Sehingga kata beliau, kamu tahu dari dulu memang ada orang sengaja yang menyulut fitnah itu ada. Ya. Orang ini kemungkinan dia sebenarnya tahu apa pendapat Syekh Muhammad Ahmad, apa pula pendapat Al-Syaikh Ali bin Sidhan. Dia menanyakan tentang permasalahan yang Syekh Muhammad Aman berselisih dengan Syekh Ali Bin Sinan di majelis tersebut. Kedua Syekh ini hadir. Kata beliau, ya, jangan dikira pada masa itu tidak ada orang-orang yang sengaja menyulut fitnah. Ada orang-orang seperti ini. Faajab Syeikh Rhamah Allah jawaban bima kuna nasmahu fil masjid al Nabi wa fil ghairi dalikah fil drous. Maka Syekh menjawab. Ya, dengan jawaban yang biasa kami dengar kan di Masjid Nabawi atau di pelajaran-pelajaran beliau. Dan Assyiq Ali bin Sinan diam. Ma yataqallam biharf. Tidak mengomentari, tidak berbicara satu huruf pun. Karena yang ditanya siapa? Syih Muhammad Aman Al-Jahm. Nah. Lalu kemudian setelah itu pertanyaan-pertanyaan yang lain disampaikan di majlis tersebut. Syekh Ali bin Sinan menjawab, Syekh Muhammad aman, diam, tidak berbicara. Begitulah yang terjadi di majlis tersebut. Setelah uh, tiba waktu yang telah ditetapkan, Syekh Muhammad Al-Jami ingin jalan-jalan di kebun yang ada di sekitar tempat tersebut. Lalu berdirilah sebagian tulab, ya, meminta izin kepada Syekh Ali untuk mengikuti Syekh Muhammad Al-Jami. Waktu itu ditawarkan. Syekh Ali juga ingin berjalan-jalan. Kata beliau, tidak. Saya tetap di sini. Duduk di sini. Nah, ketika Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Jalan-jalan bersama dengan sebagian muridnya. Ada lagi orang yang bertanya. Entah apakah yang bertanya ini. Dia penanya yang pertama. Yang bertanya kepada Syekh Muhammad Aman. Maka orang ini bertanya kepada Syekh Ali bin Sinan. Dengan pertanyaan yang sama, padahal dia hadir, ya, dia hadir ketika Syekh Muhammad Aman al-Jami menjawab. Ini kan kondisi-kondisi yang sebenarnya bisa menimbulkan fitnah. Sampai kata Syekh Abdul Bukhari, ada mahusai fitnah. Ini bukan orang menyulut fitnah seperti ini. Ini bisa menyulut fitnah, ya. Karena dia sudah mendengarkan jawabannya tadi dari Syekh Muhammad. Lalu dia bertanya lagi kepada Syekh Ali bin Sinan, fa ajaba bima yaqid. Maka Asy-Syekh al Alib bin Sinan menjawab sesuai apa yang dia yakini, berbeda dengan jawaban Syekh Muhammad Aman Arjami. Fa qala lahu ba'd al-ikhwa lima fi dhalik, lima fi dhalika, qala al-su'al ma ilai. Maka ada sebagian ikhwan, kenapa tadi kamu tidak berkomentar Syekh? Ketika Syekh Muhammad Aman berbicara? Kata Syekh Al-Bintsinan, "Kan bukan saya tadi yang ditanya." Lihat adab, ikhwan. Ya. Bukan saya yang ditanya. Pertanyaan itu disampaikan kepada Syekh Muhammad Aman, bukan kepada saya. Maka saya diam. Kata Syekh Abdullah, "Lihat, ini adab." Maqata'. Ya Syekh, la, laakin, wa laakin munakafat. Nah. Beliau sama sekali tidak memutus pembicaraan Syekh Muhammad. Beliau tidak berkata, dia share. Bukankah begini, bukankah begitu? Akhirnya ramai di depan talabah, di depan murid-muridnya, kan? Bukan adab. Kata beliau perhatikan ini, adab, adab pelajaran amalian. Ya. Dari para ulama yajlisun wa yutanqashun wa yutabahatsun, ya. Mereka duduk, mereka membahas mereka berdiskusi Ya Rahsyekh Muhammad Aman Rahimallah Al-Sheikh Ali bin Sinan Minal ulama Al-ladhini Yudra su'alim Ayyuz al Perselisihan ini Tidak menyebabkan mereka saling bermusuhan Al-Sheikh Muhammad Aman Ketika ditanya tentang Bagaimana Ali bin Sinan Al-Sheikh Muhammad Aman Mengatakan Dia termasuk dari kalangan ulama Ambil ilmu darinya Duduk bersama berpajalis dengannya Al-Sheikh Muhammad al Aman Muhammad Aman Sama sekali tidak mengatakan terhadap Syekh Ali bin Sinan bahwa dia takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin misalnya, sama sekali tidak dengan penuh adab, demikian pula Syekh Ali Sinan, Ali bin Sinan rahimahullah, beliau memandang, Syekh Muhammad aman alimin min ulama' as sunnah termasuk ulama' as sunnah yujlasu ilai wa yudrasu alai wa yusibihi yang seseorang boleh duduk, berbanjelis dengannya, ambil ilmu darinya dan beliau mewasiatkan untuk duduk mengambil faidah darinya dan asy-syekh Ali bin Sinan tidak menganggap Muhammad Aman murji'ah ya perhatikan ini ma'asyiral khairikum tidak saling menuduh mereka adalah para ulama ahli ijtihad nah. terjadi khilaf di antara mereka tidak menyebabkan permusuhan di antara mereka hadhihi mawazin ahli ilm inilah Cara timbangannya para ulama. Ada perbezaan antara ahli ilmu dan ahli kebodohan. Belum lagi banyak ahli al dan Ila kebodohan. Belum lagi banyak lagi perbezaan antara ahli ilmu dan ahli kebodohan. Belum antara para ulama. Dengan orang-orang yang bodoh. dan yang lainnya. Dari sekian banyak kejadian. Yang antara ahli ilmu dan ahli kebodohan. Belum lagi banyak lagi perbezaan antara ahli ilmu kami dengarkan dengan telinga telinga kami berbagai macam kejadian pada masa sekarang ini. Ini Maasharul Ekhoraheemakumullah yang diingatkan oleh para ulama penting untuk difahami bahwa kadang-kadang perselisihan di antar mereka itu terjadi. Namun itu tidak boleh kemudian kita merendahkan satu pun dari ulama usunnah us ketika terjadi perselisihan. Lalu kemudian kita mengikat ya sudah orang ini ya. Sudah menyimpang. Padahal dia dari ulama sunnah. Dia dari ulama as sunnah yang diakui, yang direkomendasi oleh para ulama termasuk di antara ulama ujaru al-ta'dil. Ini maashirul ilahur rahimukumullah wajib untuk kita fahami bahawa para ulama kita mereka benar-benar dengan penuh kesungguhan untuk menyatukan barisan al-sunnah, meninggalkan segala hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan. Permusuhan di antara Ahlus Sunnah. Ya. Oleh karena itu, ketika salah seorang dari para ulama tersebut marah kepada sebagian, itu disebabkan karena adanya orang-orang yang ingin senantiasa mengambil kesempatan yastadun filma ila akhir. Mengambil kesempatan untuk memecah belah barisan Ahlus Sunnah. Sehingga para ulama kadang-kadang mereka berbicara. Kadang-kadang Nasihat mereka demikian keras. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kemudian Ahlus memahami dan mengerti bahawa para ulama mereka telah bersungguh-sungguh dan berupaya semampu mereka untuk menyatukan barisan Ahlus di berbagai negeri ini. Ini adalah merupakan upaya yang wajib untuk kita syukuri dengan para ulama kita bisa terbimbing dengan bimbingan para ulama kita senantiasa berjalan di atas dakwah salafiyah yang penuh berkah ini, ya sehingga kita bisa menyampaikan ilmu. Lalu kemudian kita mengamalkan ilmu kita, menjaga dan memelihara ukhuwah di antara ahlu sunnah wal jamaah. Saya kira ini, ya kawan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru alaikum warahmatullahi wabarakatuh.